Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammed wa ala alihi washabbihi e jmein Ë më pas inshallah sonte do ta fillojm temën e re në fik që është tema e cila na autori sot bëu logosli tema e cila flet rreth goslit <coughs> por qëllimi është tema e cila fletë rreth gjërave apo shkacheve që e bojnë obligim më guslin, pra pastrimin me uj, larjen me uj në tërë trupin, gjithashtu dhe se është forma e guslit, pra kjo te im i përfshim të dy qështje. Pasta e autori, filon, pra mi përmena të shkache edhe apo gjëra qëllet e bojnë obligim më guslin. Fa të mëmogj i buhu, khuro gjulmeni i dëfkan biledhe ëh dat gjo rrot ka shkoqja që e bën obligim guslin të porrin çfarë më aty orë sot dalja e menijet apo spermës do thot kur hellet fuqëshum dhe me kënaqësi apo mëpsh kjo është pra shkaku i por i cili e bën obligim guslin apo marrjen e guslit argument për kët janë fjalët e Allahu subhanahu pra argumenti i parë është a jeti surën ma ida, a jeti gjorsht, vëllas, po përkët, a le thot, vëjnë këntum gjënubën, fët të të heru, nëse so, ju, ju e një gjënub, po në gjendje për pa pastërtie, atër, lahoni, pastrahoni me ujë, tërë trupin, dhe gjënub, quhet, a i personi cili prej ti ka dal, me nijë, pro ka dal sperma, fëqeshum dhe me knaqësi, po duke hedor fëqeshum dhe me epsh, me knaqësi, Argumenti i dytë është fjala pejga meri, që pra që e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që në hadith e cë transmetohet te muslimi prej Busaid el-Khudri ut quthot el ko ma'u min el ma'. Ujë është prej ujit. Pra qëllimi me ujin e parë këtë hadith është uji i goslit. Pra kur bëhet obligim me përdor ujin për mula, më marr gusl për pra të larë trupin. E thot min el ma' prej ujit. Pra kur del uj i tjetër e po qëllim është pra meniju. Kër del meniju, atër bëhet obligim gusli. Hadithi, nga ana e jashtme, pra nga ana, nga kuptimi, nga kuptimi, nga kuptimi, nga jepë të kuptojmë se gusli bëhet obligim përësisht a del meniju, foqeshëm, pra hedhet foqeshëm me, me kinesia po jo. Dhe kjo është mendimi i mam Shafiu dallam suluf. Apo mendimi i Shafive. Fadhebet Shafit. I mam Shafiu dallam suluf. Për ata që kanë mendimin që dalja edhe ejakulimi me niut në lut përgjithshme e bën obligim pra në çdo rrethon e bën obligim guslim. Edhe nëse dal fra me niu pa aps, pa knaisi apo për ndonjë arsye dhe shkak tjetër. Ka së thonë hadisi fletë njërë përgjëshme. Ujë është prej ujë, pa kur, kur delë me një, atër bëhet obligim mu pastru me ujë, pa me marë gusëli. Mirë po gjumhurë i shumica e djetare nuk e kanë vërtet në shumica e djetare kërzojnë që për të shenë obligative marja gusëlit, pra pastrimi i tërë trupit me ujë, kur delë me një, është kërë pra, që ajte delë hm të hidhet pra me fuçi me forcë. ë pra të akulohet me fuçi shumë dhe me kënaqësi mësh. Dësodi ato kanë mjaftuar më thon vetëm mësh me, me kënaqësi. Edhe nuk e nuk e përmandën këtë tjetër në poqë pra të hidhet fuçi shumë. Nga sa kan thon kan thon për këtë dietar që kurdo që mëniu del me kënaqësi, atëherë po të tjetër që ai del po pra edhe me fuqi, po pra del, hidhet fuçi shumë. Edhe kjo fjalë pra që hidhet fuqishëm është përmendur ose është më parësuar të përmendet është më parësuar të përmendet në kur definohet pra e meniu i cili e bën obligim në kuslum prandaj si sa kjo fjalë do thotë vjen përputhet me fjalën e Allahut subhanahu taala se çka ard në surën Tariq ku Allah subhanahu taala thotë në jetën e 56 faliun dhuril insanu mimma khuliqa letë shikaj një rjo letë meditaj pra një rjo pëse për i cilës gjë është krijuar letë meditaj një rjo se për i cilës gjë është krijuar khulli kam i ma indefik është krijuar për një uj i cilë hithët fëqëshën <coughs> pra daj nëse meni e jakullohet apo del pak nësi pa epsh për i tiku i cilë është zhuar atër nuk e bënë obligim kuslin si pas asoj që e, po e thot autorit edhe kjo është më ndihim ajsat mirë po nëse dhe kush pyjt atër si është përgjigje ndaj hadithi që e lezumë alert me cilën ka argumentuar po shafit kër për përgjami rështë elma u min elma ujë është prej ujët është prej ujët po bëtë obligim kur del ujë djetarët dhjet, gjum, e gjumhurit ka thonë që kjo hadith interpretohet Në bosta asoj që është e njohër Në bosta asoj që është e ditur Apo ka qene njohër dhe ditur Në mendjet e sahabëve Apo dhe në mendjet e, e umetin përgjësi Po për ujen, për menijun I cili del Re epsh me knaci Edhe Në menijun i cili pastaj Pra, në pasdaljes e ti Të njeri o si jel Pra atë lëshimin e trupit Edhe plokshtinë molips agotlodin molips molips molipsen e njerit. Dërsa nëse ky meni cil i cili del pra prej njeriu nuk i ka këtu cilësi nuk e ka këtu ti parë, atëherë pra nuk e sjellse si rezultat do thotë Jogstin edhe lodhin të njeriu apo lëshimin e trupit të tij. Për këtë arsye të adjetari ka, i kanë përmendur tri të parë, ose tri shenja që i ka meniju i, i cili do thotë të bënë obligim në goslin, pa e para është të dalë fëqeshëm që është thamë, pa të eakullohet edhe të dalë e jashtë me forës, me fëqim, apo të hidhët fëqeshëm, e dytë është që të ketë erë të keqe, apo të ekatë erën karakteristike, andaj thonë, nëse është i thotë, e ka era tjërë sigur se era vezve e nësë nuk është i thotë pra është i lëngë shumë atër era tjërë sigur se era e brumit edhe shenja tretë kanë thonë është që pas daljes e ti pas e e kulimit e ti pra njerin e ka plan lodhja apo plëkshti atore pas taj thotë <coughs> <coughs> la bidu një hima min gajri naim pra nuk bëtë të obligim e, gusli nëse me një nuk i ka këto dytë cilësi që përmerë më herët nuk i ka këto dytë i pare fa që shpe përmerë më lartotore që është hedh, hedhja të i fëqeshum edhe isknaqësia me në gëjri najmë pa tjetër që përme më bo obligim do të eakullohet prej ati që nuk është në gjumë pa prej ati që është zgjuar pra nëse meniju del prej ati që është zgjuar pa Abs. A da pa hedhje me forcë, me fuqi, atëherë ai nuk e ka obligim që mulo, nuk e ka obligim e të marr gosin. Për i fjalët e autorit po kuptohet që nëse menjëherë del prej atij që është në gjumë, atëherë ai ka obligim gosin në çdo rast. Vonmë të pa akuzuar në çdo rast, e ka obligim që të merr, që të merra gosin për çtë lëhat. Pa vërsështë, pra, kjo meni, a i ka këto, këtë përshkrim që e përmene autorit me lartë, apo ju. Nga se, si që dihet a i cilë është në gjumë, <coughs> nuk e ndjenë, ka mësi, pra, që nuk e ndjenë dalje në meniut. A kjo indos, mund mund mund mund shpesh njeriut, pra, kër zhohet prej gjumët, mundet mi pa gjurë më të meniut, mirë po nuk, e, nuk i kujtohet ose nuk e nuk e kujtohet pra që ëndra e lasht që në arabisht thonë ihtilam që e ka parë në gjumë fala nuk e kujton argument për këtë që e thamë është se për hadithin e muslimit radiallahu anhu e cila e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëse gruaja sheh në gjumë pra sheh ato ëndra në gjumë është ato siçi sheh burri e ka obligim çot marr gusl kështu pra, që jahet Pejgamberi sallallahu alajhihu ka thon nam idha hi ra'atil ma po aqoblige mula nam po, mar gusl neshes uin pa qellimi esh neshes ne gjurm te meniut hadithi transmetohet do buhariu dhe, dhe muslimi po pejgamberi sallallahu alajhihu këto po bën obligim guslin para te cili zgjohat prej gjumit dhe ivrein apo isha edhe i gjejn gjurmën te meniut ne robat te ti Pa pavarësisht, a kanë ndjen dalën edhe ajo kulimin e meniu apo ju? Dhe pavarësisht, a ka parë a ka parë ëndrrën të lartë apo ju? Pa pavarësisht ai kujtohet, ai kujtohet se ka i ka parë këtë ëndrrën të lartë apo ju. Nga se ka mundësi që ai selë është në gjum, por harron. Dhe si thamë më lart, po qëllimi me ujin që po për përmendën këtë hadith është meniu. Qandësaj ajo, falëpranason se ajo është meniu atë rekombli që më kusli pa dhe njëri ju kërëzohet prej gjumit edhe gjenë lakështi në robat e ti po gjenë gjurëm lakështi në robat e ti apo dhe në trupin e ti radh, atër, e kështu më radhë atër ajko do thot e ko njërën prej tri gjanjive po ajë ndodhet përbol njërës prej tri gjanjive e para është që kjet i bindur që kjo këto shanja që po i shahën në robat e ti pra jënë meni edhe e bojnë, pra e ka obligim të marrë gusëll. Atër në këtë ras, pra ai, e ka është obligative për të që e, të marrë gusëll, pavarësisht a i kujtohët ndëra, pra e ndëra të leksht a i kujtohën apo jo. Gjenja dytë është që tjetë i bindër se aje që po eshe ose që e ka gjetë, që e ka vrejt në robat e ti, nuk është meni. Në këtë ras, po pra, nuk e ka obligim, obligim guslin, mirë po e ka obligim që ta pastraj, ti pastraj ato pjesë, në cilat pra, ka rakja lakështi, qoftë roba, qoftë trupi, apo kështë marron nga se, kjo që këto shenja, po gjumë që i ga gjitë, që i ka po, dhe thotë dispozita për to është sigur se dispozita për urinën, pra ka obligim që mësliman në këtë ras ti pastraj ato, pi robave, apo pi trupit, e kështë marron. Dhe gjanja të rejtë është, kur nuk e din, a është meni apo jo. Nëse, ka ndo një provë apo dëshmi, po që mundet me ju referu, edhe do thotë me ju referu edhe me bazu dispozitën, gjykimin, që kjo është meni apo është me dhi, Atëherë dohet që mi u referua Sojgje edhe në basë të soj Me, me, me nëzirë dhe përfundimin Apo gjykim Sa është kjo menia Apo është medhi Pro medhi ju Kina një marrë në sholant të në tarmen Dallan prej menijët Nga se medhi ju pro është e, e, Do thot një loj lëngu Që i del pra prej organit Gjenital që është i rëshqet shum Edhe i te i dukshum Edhe nuk ka erë Sigur se meniju Prandaj, nëse nuk nëse nuk gjen një dëshmi, një provë komune ti referohet, atë bazohet. Çi më më e gjuha është kjo, me një apo është me dhë, atëherë në parim në në në esencë është që ai është i pastër. Edhe nuk e kam obligim kuslin. Cila se është ajo mënyrë apo metoda që kë mundet të referoj gjykimin apo dispozitën Edhe me ardm përfundim që është kjo me dhj apo është me ni, pra është sperm apo është me dhj. Djeton nëse e kujtohet ç'është dhama larg, nëse i kujtohet ndërra lagsh, atëm këtë rast ajo po dish është me ni. Pom djigojna edhe e pa arrim përfundim që kjo është me ni, pra është sperm. Qase i dërguari sallallahu alaihi wasallam qysh tan hadithin alark kur është pyetur se gruaja sheh në xum atë atë që, që shohën burrat aq obligim kuslendar apo jo po jam sa më fam po nëse sh eh u jën pronësa e meniu pra, nëse, nëse njeriu do thon nuk ka por as në anën në anën në, në, në jumën e tij po s'ka por s'ka aksiontra lak çto nuk i kujtohet që ka Mirë, po, se ka pa antra lak çto mir po para se mërome flajt ai ka mëndur rreth marrdhënieve time atë kjo lakësish e gjën në rroba është me dhj po nuk është sperm është me dhj nga se me dhiju zakonisht del ku njeri ju me ndonën rrët mardhën e mjëntime dhe del pa ndje njeri ju nuk është sigur se te meni ju të sperma cila qërësam dërritash del do thot me epsho ose me knasi e nese njeri ju do thot në këtë rast pra as nuk i gujtojtë në rrët dhe para sa mëronë me flejtë nuk ka me ndonë rrët mardhën e mjëntime dhe tashpo është në dushim nuk për e dhe nga është ke meni apo është medhi, me dhi qarëve prunë këtë rast, djetarët kanë dhën i kanë dhënë dy mëndime ose janë nda në dy mëndime disa djetarët fojnë e ka obligim që të lahat një hëtejatën pra si, ma, si mas e, sigurie për fejnë e ti po ma e sigur të është për të që të lahat kërëse disa djetarët kanë mëndime që e, nuk e ka obligim të lahat nga se në Pra, dy baza apo dy parime janë desh më njëra tjetërën Shërë që se ka obligim që të lahët dhe Allah dhe i më mirë Pasaj e autor e thotë, vëjnën të kala, vëjnën mjë kërrujnjë E këtë tasa le lehu Nëse me një jo filon me leviz Nëse me një jo filon me leviz në për organ Mirë, por nuk del Por nuk e akullon jasht Atër, edhe për këtë e ka obligim që të lahët Pra nëse njëri ju fillon me ndje, nëse njëri ju fillon me ndje, levizje në menijot, mirë pa e nuk delë, atëherë e ka obligim goslin. Pse ka obligim goslin, si pas mendimit e, e autoret, nga se menijo është largu për i vendit e ti. Dhe, dhe, dhe të thotë kënjëri, e mëritat që të qëtë gjullub. Nga se fjallat gjullub, ose fjall, rënja e fjallet djenebe, po pra që njëri ju thua që është nxenjet, pa në gjenjet po në gjënu blokët, vjen prej fjallës gjënu, po pra që është për qëllim lërgësis lark, po pëse u qujtë njëri gjënu më nga se do thotë meni ju është lërgu për bazës, për vendit e ti në bazë që e ka bostë pa da i thonë, në momenti kër meni ju fillon me leviza, është lërgu prej vendit të ti, prej bazës, dhe për këtë arsyje, njeri u që vëtë gjënëbë edhe, edhe pse nuk ka, ka dole jashtë e ka obligim që të lëhtë. Mirë po, këtu parashtorët pyjtja për akomën si që me një të filloj po të lëvizin ose të filloj të rëzhvendosit prej vendit të ti ose pëj bazës të i dhe të lëvizin e për organe dhe mës dalë, ka mënësi, mirë po pra ka mënësi në raset kur, për shumë si të fillon me, me Lvizës e më zhvendos, me njëherë njëriju të i bje apo i shuhet e për shritinë për ndo një shkak për shkaceve dhe kështu më njëju pra nuk del jashtë nuk e jakullohet jashtë disa djetare kanë silë një shambull tjetër edhe kanë thonë për shumë kur njëriju e kapë me dorën e ti organen e ti Genitali edhe nuk e lejon me dalë meniu jashtë. Mirë po edhe pse çështësë që themin në FOKAH-në për dietën e figëve dhe konsilkit shëmbull, do të ta dimë që kjo është shumë e dëmshme për për njeriu në shëndetën e tij. Mirë po, thotë dietarët e figëve, po, Allahum shëroft. Do thotë sealing si shëmbull në mënyrë që t'a përshkruaj njeriu, po pra ta kët para sy është njeriu, do thotë rastën se si mune të me ndohës kjo pa marë parasysha është të dëmshëm e po jo përndryshën në shumicën e rastave pra me njo nëse filan e, të lëviz pra në për organin gjenital edhe të zhvendosët për i vendit e tjetër a i pa tjetër edhe ka me dojnë jasht kurse disa djetare kanë mëndimin që me njo dhe pse filan të zhvendosët ose të lagohet për i vendit e ti dhe të lëviz njeri nuk e ka obligim në guslin përdej sa nuk del jashtë, përdej sa nuk e jakulluot jashtë. E këtë mendime ka zhjithur si matësaktin shë e ullislami bënd të imie dhe është mendimi i saktin shalla, si që dhe që juthimini dhe argument për këtë është hadithë që i lezumë më lartë. Po hadithi ju musëllemës edhe që ke nami dhe hira e tilma, po përja mësa më tha ngruja ka obligim, mu la nëse shënë të ratë kërzi, shë, l e shë ujin, pra e shë menion. Po pigamere, se a thunë këto nuk tha, po e ka obligim nëse fillon, nëse endjen që aj ka fillu me Lvizë, ose me dalë jasht, ka fillu, do thot, më zhvendosë për i vendit e ti. Edhe si kur të këshin obligim gusli me zhvendosin e menion, pro e Në momentit kër fillon më shvendosën dhe me leviz me një, atëherë për nështën këto në e kështë ja sharu ometit e ti, e ja kështë sharu sahabëve. Këse kjo është një gjë për cilën të thot njerët ka nevoj me ditë dispozitën, ka nevoj me ditë pra se cilë është hukme, cilë është dispozita dhe gjykim islam për këto. Pra, ka nevoj me, me, me, kam pas nevoj pra që më ja osharu këtë qështja për jga meri së lasën. Argumenti i dytë është hadithi i Abu Said el Kudriut që lexuam alart se pegamë sot tha inem el ma'u min el ma'. Ujë është prej ujit, vetëm prej ujit. Po. Uji gosliba tobligen vetëm atë kur del uji, apo ajo llohet me niu. Kaën katër as, po rasti për çelën pumfolium. Uji, por me niu nuk ka don jashtë. Prandaj hadithi po na tregon është argument se nëse nuk ka meni Pra nëse në, në meniju nuk ndelë jashtë atëherë nuk është obligim e përdoj ujin pra mu pasru me marë gusëllë Edhe argumenti të rejtë është në parim është që do thotë të njeriju me mbet edhe me vazhdu pasëtër tia pa në parim është që njeriju është i pasër edhe nuk e ka obligim gusëllin pa nuk e ka obligim gusëllin përveç se me argument, pro nuk mund të lërgohemi për këti parimi përveç se me një argument prej Koranit apo pejsonetit, pejga mirës dhe për këto nuk ka argument të qartë, se që, që përmanu më lartë, për argumentet janë të këndër, të atë, po që nuk e ja obligojnë në gosnin përveç në rastët kër shohim ose kër kemi e jakullim të menijot. Pasaj e autorit po thotë, vazhdan thotë, fejnë në kharëgjë ba'dëhu, lem ju idhu, nëse pas ti del prap nuk e përsërit po qëllimë është nëse pas guslit e, po pasi që ka më marrë gusl prej menu të cili ka dal jashtë ka jakullua po si pas mendimit e autor prej menu të cili ka filu të zhvendosit të të të largot për eventit e ti e, del prap menu po pas, pasi që ka më marrë gusl prej dalës se par të menu të këp e fill prap dal diçka prej menijut pa po kur njeriu fillon me lëvizje kështu me radh e mundet me dal diçka këtë rast po thot nuk e përsërit guslin nuk nuk ka nevojë me marr prap guslin saka obligim prap me marr guslin argumenti për këto është se e, shkaku i daljes së këtij meni është një i një, njëjtë pa po nuk janë dy shkaqe është vetëm një shkak andaj pdoysa ekziston një shkak për guslin e pra, vërtet shkaku i i goslit ka qen vetem një do të thonë do ai ka qen dalja e me meniu të herën e parë dhe përderisa do të thonë ka qen vetem një shkak atë kjo nuk e bën të detyruar që mi mor dy kusle dhe argumenti i dytë është se <coughs> zakonisht do të thonë meniu kur dal pas goslit dal pa pa apsh pa kësi dhe përderi sa deli të thënë këtë një pa epsh pa knajsia të herë nuk e bën obligative guslin pra thamë ma lartë që guslin është obligim vetëm atë herë kur <coughs> me një deli me epsh me knajsia dhe përthot që është përmene dhe autorit kur hidhet jashtë me ejakullohet pra jashtë me forcë apo fuqishëm <coughs> edhepse nëse herin e dytë ndodhë që me një me dal pra me epsh për ndo një epsh i cili ka ndod, pasi që ujlo prap me dal meni u me epsh, për me knesijat e në këtë rast, e ka obligim guslin, për arsye se këtu kemi të ashtë një shkak dyt, për kemi një arsye për një shkak dyt. Pasaj e lëtori vazhdo thot, më të gjebu hëshefetin asli, jetin fifërdjin asli. Për bëktu për, e përmen shkakun e dyt, i cili e bën obligim guslin, thot, e fshehia e mojes organit maskullor organ i gjenetal maskullor i cili është original në në një organ femror i cili gjithashtu është original prandaj autori kurpi përmentor i original është për qëllim pa kaq por sa do mi përjashtojë që, për që kemi përmendë maharet pra organin maskullor i cili është të personi i cili i cili quhet el konca mushkel po konca mushkeli është ai i cili do thotë nuk diet është mashkull apo është femër për shembull i ka dy organe gjinitore a organin mashkullor apo organin femror dhe pei dyja urinon pei dy këtyre organeve urinon atë këtu quhet mushkel pra është diçka problematike është është e paqartë gjendja e tij është problem e vendosur është mashkull apo është femër Po është një dilemë e madhe kjo. Ka mundësi që maset e moshën madhore këtu të, do thotë, të sqarohet. Do thotë këto persona anon më shumë anon nga gjinia femëror apo maskullore. Mi po përdeisa gjendja ti e tij është tek tillë dhe nuk dihet. Pra është është e vështirë ose është dilemë ose është e paqartë se nga çela gjini anon, anon athar organi ti E, ma, organit i genital nuk, nuk logaritët që është original nuk logaritët që është original pandaj po thot autorit fshehja e majës e organit ma shkullor që është original në organin femror që është original prap prap me këtë dytën prap po preashton të anë organin femror që është e një personit cilë është hëndë sa mëshkil nga se do thonë këtë rast fshehja organit majës e organit mashkullor në një organ të tilë femror nuk e bën obligim ose nuk logaritet që nuk considero që e bën obligim kuslin, nëse ajo s'logaritet fare si, si organ si do qovë, do thonë nëse njeri ju, po më burën në këtë rast e, arabisht shuat hashefe, pra maja e organit të ti mashkullor fshehjet ose dëpërton në një organ femror që është original që është amalat atëra e kohë obligim guslin pavarësisht a e ja kolon sperim apo jo kjo është më rënsim e dit të argument për këto është hadithi i Boregës që trasmetohet të Bukharia dhe Muslime ku pigameri sallallahu ma lësum thot i dhe gjallës e bejnë shu'abiha e l-arba thumë me gjahedaha jahed, fe gëdëbëgjab e l-gusul nëse njëri ullët mes dhe Katër ekstremiteteve të sajë. Edhe pastaj, thot lvizë. Po qëllimi është, gjëhë dhe ha dhe hëtë, ljodh vetën duke lvizur, po qëllimi është në për në mardhanje, me të mintime, me atë grua, me, me, me gruan e ti. Atër e ka obligim kuslin. Të verzioni i muslimi, thot më Mu inlem njën zil, edhe nëse nuk e jakudon. Edhe nëse nuk e jakudon, së përën. Po, nështë, Dhe ato kan do të ndonë më mirë çfarë është për qëllim katër gjymtyrët e saj. Nëse ulet ëh mës katër gjymtyrët e saj, ke kjo është domthon se lloj ëh eufemizmi eufemizëm pa që ka për qëllim marrëdhënie intime. Pra nëse njeriu jo fillon me të bë marrëdhënie intime me gruan e tij, edhe nëse nuk e yakulon e ka obligim boslin, por nëse nuk e yakulon sperm ja ka obligim të marr gjosin çt lëhet e ato dietaret po te sa i muslimanëve që thonë për arsim ka vaktë është arë do thonë në mënyrë më të shkurtë më eksplikete wa in lam yunzil edhe nëse nuk ka ejakulospit oqë po është shumë më qartë që njeriu ka obligim gjosin edhe nëse nuk ka ejakulon por derisa do thotë s'pa ku maja e organit të ti gjenital dhe thot është fësheru se ka dëpërtuar në organin gjenital të gruas ose të femës dhe ka orë dhe thonë edhe hadithet tjera pëse si përmën të ushe i femini ku për jansën ka dhe një dha iltaka iltaka iltaka iltqitanan fakat dhe vazhebel guslë kur të kohen këto dy organet gjenitale të moshlët dhe të femrës është bërë obligim guslë nëse sotiana ka thoni i dha gjaus al kitanul kitan nëse ë dohën organi gjenetali i mashkullit do thotë e kalon organi gjenetal i femrës por për këtë arsye pediatrat fat të gjithë kanë pajtueshmëri që për çellëm është nëse fshihet maja e organit gjenetal mashkullit në organin gjenetal femër atëherë këtu bëhet obligim posli. Dhe kjo është shumë rëndësishme ditë nga se kjo është një çështje që për shumë njës është e paditur, pa dhe i ka mundësi, dhe thotë që dy bashartë me zvejti, me vepru këtë gjë, edhe mus me marë gusil, e me du që nuk e kanë obligim gusilin për deri sa, nuk e jakollan bra burë, nëse nuk e jakollan sperm, e kështu marad, sidomës kër këta bashartë jenë trinë, moshë dhe nuk i dinë, pra dispozitat e kështu marad, edhe kjo ba dëshimë është gabim, edhe është mirë me dit, do sonë më mësua dhe më jam mësuar të tjervë, por jo ashtu ekim edhe do thotë gabimin nga ana tjetër që ka për bashkërotëve, po burrat e argusit mendojnë se çdo kontakt me shtyrë u bën bon obligim kuslin. Ella nëse nuk ka pas për ne trim, po edhe nëse nuk ka pas fare departim. Mirpo do thotë ajo nuk ka shtob obligim, nuk e pun bon obligim kuslin përderisa nuk fshehet me moya organit genital të mashkullit në organin genital femrës. Pastaj autori e bën këto edhe një përshtim, thot kubulun kana au duburan. Power sex afshehet pra, më i organi genital i mashkullit në, në në në pjesën e prapme të gruas, pra në anus. Në në, në, në pjesën e përparme pra në organin gjinital apo pra, në prapme pra në anus, edhe pse po kuptohet me pombardhën intime në anus me grua është haram është për më katë dhe të noja. Përburin, pra. Kër është haram, përburin, do thotë, për tjertë është haram edhe maj madhë. Mirë, po, qërë thamë, më lartë, djetarët i përmenin këto gjëra, ose këto preashtime, ose këto sëqarime shtes, nga aspekti ilustrimit me shembuj. Jo, do më thonë, fukahaj, djetarët e fiko të i përmenin këto, Allah i më shëroftë, Vetëm si shemboj, pa marë parasysh a e në halala pa e në haram Kurse gjykimin apo dispozitën fetare për këtë qështje Do thët e përmeni në një vend tjetëre të të Do thët në, në, në kapitëve i se tema tjera Pasa jodori, po thët më lehu më mbehimetin o mejitin Dhe pavarësisht Do thët Kjo organ Kjo organ donohotë për pavarësisht an dolkë depërtim apo penetrim të muskujt të në organin gjinital gruas pra para ose para ose mrapa pavarësisht të, të kafshë nëse ndodhte kafsha apo te një grua e vdekur obligatori po të pavarësisht mollë edhe nëse ajo me çelën e ju bore kryen këtë marrëdhënie intime që ajoin ja obligim guslin është kafsh apo e vdekur po, po thot edhe nëse më të regu që për këtë që është e ka më spajtimes djetare po kapi djetare që e thonjë se për më bo obligim gusli për i mërdhën një vintime atër pat jetër do tjetë në një organ femror të njeri pra, të, të, të, të gruja të gruja dhe jo të kasha dhe që është gjallë, jo që është të vdekur. Pandaj, si pas ti më ndimi nëse një rio, pra, departon me organet ti gjenital të një gruja që është të vdekur, edhe pëse kjo është haram, kjo është endalu, më është haram e vepru, mirë, po, dhe thotë, në këtë rase ka obligim kuslin. Edhe nëse departon, pra, me organet ti gjenital të një ë do thot për mua Maje, me mua në intim ose bën marrdhënie intime me pranim një kafshë edhe mua organet e ti tij gjinital po pra, depërton në organin e kësaj kafshë atëherë ka obligim kuslën. E desadietan thonë që nëse njeriu jo kryen marrdhënie intime me kafshë edhe pse kjo gjithashtu është haram, edhe pse ti e jnone atë mua, atë nuk e ka obligos nuk e ka obligim muslim përveç se Përveçt në rast në kura ejakullon sperm Dhe si argument E kanë si e lë hadithin që lezamë e lezu më lartë Ku pejga meri Në vërtet e, djeta, Këta djetarë thojnë nëse njëri u krynë Madhën një intime me një gruaj që është e vdekur Dhe pse dhe kjo qërsa më lartë është haram A nuk lejohet Mirë pa thojnë nuk i batë obligin këmëslim përveçt nëse ejakullon dhe argument thojnë është hadithi që le zongë ljarë, këpër janë sëmë tha nëse ullet mës 4 gjëmtyrve të saj, edhe e, do thot kryen mardhën një intime me të. Pra, e, një farën njëre, arabesht të në hadith ka orë thumë me gjëhë dhe haë. Pra, e lodhë vetën edhe e lodhë atë. Pra, gruan. Me të cilën është duke, duke e, bërë mardhën një intime. Sëfajtë edhe kjo nuk ndodhë nëse kam marrë një tim me këtë me me, me me me një grua të vdekur. Pra ky hadis nuk vlen në këtë rast. Ka se do thonë njeriu nuk ka lodhat, gruaja me cilën është duke bërë marrëdhënien time. Dhe gjithashtu thotë, kënaqësia që njeriu e përjeton në këtë rast, nuk është e njëjtë sigurisht se kënaqësia kur ç'e përjeton kur bën për marrëdhënien time me një grua të gjallë. A pse do hanë çfartham dietar këto i thellin vetëm si shembull për misionu dispozitat, por gjithashtu Kjo është haram, pra nuk lejot me dhe pru Gjeda shto dhe se i preket kafshes Po kjo është Shumë edhe shumë ma ljarë Të ndodhë Për ka se kafshan nuk është Pra një, një gjë ku njeri ju mundet Pra me kry mardhën intime me të Pra këto e rafuzon edhe vetë Natyrshmenia e pasta në njeri ju nuk e pranën Dhe nuk lejot në asë një rast Në asë një gjendje me më mërë më dhe njëntime me kafshën, pa o është haram dhe është pëjgjullohet mlaja. Mirë po, këta djetarë thuin nëse kryon mërë dhe njëntime me kafshën, atëherë, përdej sa nuk e jakullon, nuk logarite që e, është bërë gjënubë. Kurse, autori, po pra, është shëpë, e pa më e ka më një mendimin tjetër. Në këtë rast, ose kur jemi duke folë për këtë qështje, pra... Uh, kërë uh, fshehet moja uh, organi gjental të mashklën dhe një organ fëmëror A është kështë që kjo të ndohë pa penges Disa diator ka thonë është kështë që kjo, po kërë dhe përtonë moja organi gjental të mashklën dhe organi fëmëror Të jetë pa pas dhe një penges përmbi Nga se nëse ka penges, atër nuk mund të thuhët që Këto jënë taku ose jënë prek dy organet gjenitale, që shgarën hadithën që lezu më lartë, ose që përmenë më lartë. Pra ndaj nuk e ka obligim kuslin. Kërse disa djetarë thonë jo, e ka obligim kuslin. Nëse pigamere së lëllasëm, që shëpam e ka përgjithu, edhe ka thonë thumë me gjahed e ha. Nese njeri ullet mes katër gjumtyrët e saj edhe <clears throat> pra filan me ba mardhën e intime me ta. Filan me lviz, filan me ba m edhe pra kjo ndodh kjo edhe nëse ka pengesë në organin e tij gjinital edhe nëse ka pengesë në organin e tij gjinital pra, këto marrëdhënia ndodhin po pra, kjo kjo gjëhë që po mëntu po lodhja që i, i, i ndodh atij ose asaj këto më rën ndodha edhe edhe nëse ka pengesë kur së disa dietar e kanë shëlluar këtë çështje më tutje edhe kanë thënë që Nëse ajo pengues është shumë e hollë, edhe njeriu, jo do të thon, pra është ashtu e hollë sa që borën kët rast e, ndjen knasin. Po pra ashtu është e hollë sa që ndjen knasin, dinë do të thonë si gjatë mëdhenit tim atëre ka obligim kusin. Ja nëse kjo pengues nuk është e hollë, një çaj nuk ndjen knasin, pra nuk e ndjen knasin e plotësh fjalë. Po pra nëse është e hollë dhe ndjen knasin e plotë, sikurse nuk nda koka atë pengesën atëherë ka obligim kusl. Mirpo nëse nuk e nëse ajo pengesë nuk është e rrul, edhe nuk e ndjen knapsin, atëherë do thotë nuk e ka obligimin kuslën, edhe sheh u themi mirë, kësot që është mendim i më afërt vërtetës ose është mendim që është pra më aquat, më sigurt për familë besimtarit në kët rast, pra të marr gosul edhe të pastrohet. Pastaj aktorini vazhdon me përmend edhe çështje të tjera cela te bën obligim kuslin praku inshallah do të flasim në dersën e arsomalla dime mire allahu alem allahumma salli wasallim ala nabiina mohammed wa ala alihi wasahbihi ajmain